«Ще працюєте? Чи вже на пенсії?» «Ще на пенсії! Але буду працювати, най він хоч дибки стане!» Нестор нічого не зрозумів і більше не розпитував, і, згадавши шахістів з поїзда, подумав про себе. «Цікаво, яку партію з черги розпочинає цей старий?» На автобусній було порожньо і темно. Нестор, правду кажучи, не сподівався, що у цій порі може бути десь відчинений буфет. Проте радий був, що має з ким скоротати ніч. Але попутник, примружившись, якийсь час пильно вдивлявся аж у кінець площі і врешті мовив «Торгує!». Він подався попереду Нестора через Майдан. І аж тепер Нестор приглянувся до інструменту, перекинутого в старого за спиною. «Це ж банджо! Звідки воно в нього?» – подумав. Старий підійшов до будки і обережно поторгав двері. Хтось там усередині хмиркнув, кашлянув, почулися кроки. А впала скоба, і у дверях показалася голова немолодої жінки – з подовгуватим носом на худому натрудженому лиці. Жінка стиха вигукнула щось подібного І пропустила до середини заблуд. Вона була висока і того бедра, пудра дбайливо приховувала мошки. Нестор відразу впізнав Перцовичеву чи як її в місті називали Перцову, колишню вродливу вдовичку що пишалася своєю мануфактурною крамничкою, гімназійним табло, персним з каратовим етажеркою з книгами та знайомством з молодими священниками і самим отцем професором Баранкевичем. «Далеко їдете, американі?» «До Гонолулу» – щось подібного. «І оту мандоліну берете з собою?» А ви не журіться, я ж вернуся і ще на вашому весіллі на ній заграю. То щасливої дороги, Костю, а що п'єте, вино чи горілку? І пиво, Перцова, і пиво, а ви вже тут зовсім замешкали. Наполовину, то треба бути хіба дурною, аби під базарний день спати дома. «Маєте рацію! Та ще й перекусити нам дайте!» Перцова метнулася за ляду, вона наче й не змінилася. Нестор пам'ятає, як увивалась колись молода Перцовичева, подаючи паноцям на стіл торти і легуміни. Несторові цієї хвилини згадалися деякі невишколені столичні офіціантки, і він пожалкував, що талант його знайомої так безнадійно змарнувався в периферійних буфетах. Перцова подала на стіл вуджинину і каравку з горілкою. Нестор приглянувся до її рук і впізнав дорогоцінний перстень на середньому пальці. Перцова помітила цей погляд, і коли вдруге прийшла з виделками-ножами, Перстень був уже чомусь перевернутий брильянтом до середини. Перцова розклала виделки і ножі. Вона й тут, в автовокзальному буфеті, не загубила давніх звичок. У Несторовій пам'яті з прірви минулого враз винирнув добре вихований і недопари Несторові інтелігентний співкартирант гімназист однокласник, місько два пальчики. «Не тримай ножа, як лопату, гавиделку, як граблі. Дивися, як уміє місько поводитися при столі». Ніби почув тепер Нестор колишнє постійне зауваження перцової. Краючи ножем вуджинину, він механічно відстовбурчив у боки мізинні пальці, як це вмів робити лише місько. Але місько вмів це робити – а в Нестора ті пальці завжди кумедно стирчали, наче роги в жука. Стирчали вони, напевно, так само і тепер, бо Перцова враз зупинилася, закам'яніла, кухлі з пінистим пивом затремтіли в її руках. Вона обережно і кволо поставила їх на стіл, прошепотіла: Нестор, Нестор! «Якся маєте, добродійко?» «То це ви!» «А я не вірила, що то ви думала однофамілець! Ви приїхали на завтрашню прем'єру!» «Боже, Боже! Нестор! Наш маленький Нестор – режисер кіно!» «Щось подібного! Але чого у вас таке довге волосся?» Старий саме наповнював чарки, спокійно вислуховуючи примовляння Перцової, то при останніх її словах поставив каравку і, скинувши вгору густі сиві брови, проказав. Ані мені не снилося калишкувати посеред ночі з великим чоловіком. Але чому ви, добродію інженер, не разом з тими, що в готелі? «Надто довго не був я в місті. Сам хотів прийти до нього пішки. А ви? Ви хто такий, що я вас ніколи тут не бачив?» Такий не втримався Нестор, щоб не задовольнити своєї цікавості. «Та ж кажу, тутешній. Ми з вами просто в часі розминулися. Коли я жив у місті, вас тут ще не було». Коли м повернувся за океану, вас уже не було. Я – Кость Американ. А, – подумав Нестор, – це ж він звідти привіз банджо. Перцова, непрошена, сиділа вже за столом, але чи то треба чекати запроси, якщо люди зустрічаються по кількох десятках років, крадькома, Якось винувата вона позирала на Нестора і шепотіла. «Боже, боже! Чому-то людина наперед нічого не знає? Як же ваші діти, жінка? Та ж розказуйте, чому мовчите?» «Не встиг ще», – ніяково посміхнувся Нестор. А «Все часу обмаль. От якби ви піднайшли мені в нашому місті пару. То що ж?» Вип'ємо за зустріч. Парцова нерішуче надпила, праву руку келихом опустила на стіл, ліву ж з перевернутим до середини бір'янтом тримала на подолі і була, мов би, відсутньою, тільки в ряди годи повторювала шепотом.